Europa FM Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FC Barcelona a fost îngenunchiată de Paris Saint-Germain 4-0 în prima manșă a optimilor ligii campionilor. Pe parc de prens, francezii au deschis scărul în minutul 18, când Di Maria a transformat o lovitură liberă de la marginea careului. Draxler a făcut 2-0 înainte de pauză. În minutul 55, Di Maria a marcat un gol superb și le-a tăiat definitiv elanul catalanilor, iar Cavani le-a mai dat apoi o lovitură. Peja a mai ratat câteva ocazii în timp ce Barcelona a trimis un singur șut pe spațiul porții adverse și a avut o bară spre final, chiar dacă Messi, Neymar și Suarez au jucat tot meciul. Tota seara Benfica Lisabona a trecut cu 1-0 de Borussia Dortmund. Mitroglu a marcat în debutul reprizei, secunde după un corner. A fost singurul șut pe poarta al portughezilor, în timp ce Borussia a dominat copios și a ratat și un penalti în repriza secundă prin Aubameyang. Diceară se vor juca alte două meciuri, Bayern münchen Arsenal și Real Madrid-Napoli, ambele de la 21-45. Celelalte patru optimi de final ale Ligii Campionilor sunt programate săptămâna viitoare. Ioan Antone nu mai este antrenorul lui Dinamo. El a demisionat după o discuție cu patronul echipei Ionuț Negoiță, purtată în urma celor două înfrângeri suferite de la reluarea campionatului cu viitorul pe teren propriu și în deplasare la Concordia Chiașna. Antone spune că a plecat în speranța că va fi bine pentru echipă și nu a cerut despăgubiri. În schimb, i-a reproșat directorului general Adrian Mutu, cu care s-a mai șicanat în ultimele luni, că a adus târziu jucătorii ceruți și nu a avut timp să omogenizeze echipa. Noul antrenor al lui Dinamo ar putea. A fi anunțat chiar astăzi, iar presa sportivă susține că va fi ales dintre Cosmin Contra și Claudiu Niculescu. N-a fost să fie. Te referi la meciul Barcelona, la Pe. la Neando. La Neando. Da. Barcelona n-a putut să deie gol. Ca să-l <grafă> pe Neando. A prins o seară mizerabilă. Și au dorit mai mult victoria cei de la Paris. Categoric. Dar s-a văzut, da. adică de data asta expresia chiar a avut sens. Da. Uite, domnule, că în sfârșit... Da. O să alungem să-i facem statuie lui Hagi, exact cum a zis. Ăștia nici măcar nu stau în la Barcelona. Da. <laughs> ce mai bă? Adică generația de aur nici măcar n-a pățit asta vreodată. Da, da, da. Serios, da, da. au luat bătaie vreodată Popescu, Hagi... În halul ăsta? Popescu? Nu. No. Cu 4-0? Nu. Dădeau în cea câte 5. Da, da, da. Dar Ai, nici da. Barcelona... n-a -ți până acum așa ceva dar uite vezi ce înseamnă deia este frumos fotbalul. Da, am fost meciul ăla cu ace de... Milan când am mâncat bătaia cu 4-0 Steaua. Hai vă rog eu frumos domnul Petre. <laughs> erau minus 89 venirea revoluția și nu se, da, avea, erau emoționați. Eu, eu prefer. Bercă șrec cu tine. Follow Rivers, începe o nouă ediție de așteptarea, o nouă zi, noi subiecte, 7 și 21, bună dimineața! Bună dimineața! V-am mai spus progresul, calea către progres nu poate fi întreruptă, progresul vine, viitorul este aici, încet, încet devenim din ce în ce mai buni, la Camera Deputaților a fost introdus votul electronic. După <laughs> o lungă luptă... Știrea e din 2000. Unu. Da, da, acum a fost reintrodus. <laughs> a fost reintrodus. Păi, deci, așa, deci. Au practic. fost făcute, știrea este că a fost reintrodus și au fost făcute opt teste de acomodare a deputaților <laughs> cu votul electronic. Au venit suplimentare suplimentare au făcut training, practic. Îmi imaginez de că deputații. cer, cer sport de dificultate buca. <laughs> că... Da. Deci, domnul președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a informat plenul că sistemul de vot a fost supus unei operațiuni de update. Mamă! N-avem imagini de acolo, da. vrut să văd asta. Urmarea acestei operațiuni, citez, urmarea acestei operațiuni, a zis domnul președinte Dragnea, următoarele aspecte au fost implementate. Ia să vedem ce au implementat puncte. la Camera deputaților 2017. Pe ecranul consolei. În timpul votului vor fi afișate patru taste digitale inscripționate cu prezent pentru... Contra, abțin. Asta cu abțin, <laughs> nu vă abțineți că dăunează. Da. Și contra, m-au că vine la dinamo acum. Tot Dragne, i-am mai atenționat pe domnii parlamentari că dacă voluntar nu vor apăsa nicio tastă, dar dacă involuntar nu vor apăsa nicio tastă, deci dacă voluntar nu vor apăsa nicio tastă, vor fi considerați absenți. Da, deci, deci dacă dacă să ți să din față, nu dacă, asta e ideea. Ideea e că trebuie să dormi cu capul pe tastatură, <laughs> că dacă adorm cu capul pe tastatură nu ți pune absență și da, e bani. Ceva să Dar am zis că e tastă cu prezent. Da, nu, deci, da. Dacă nu că ești prezent, ești absent. mă, dacă voluntar, voluntar, nu apeși nicio tastă. Deci el zice, acum se votează. Vezi că e nevoie de teste de acomodare să te oamenii? Ai putea oamenii? fi un bun deputat. <laughs> Luca, da. Fii, Fii candidatul nostru. Fii candidatul nostru. <laughs> deci, trebuie să apești tasta când zice. Dacă nu apești tasta, pac, absență. Chiar dacă ai și tastă de... Absent sau ceva Prezent Naibii. Prezent, aha, prezent Viențele, că nu poți să apeși oricând Deci logic, pe bune Îți dai seama confuzia deputaților Cred că ei au gândit sistemul ăsta de deci, ce tastă de prezent În mod normal dacă apeși prezent, nu ești absent Adică, acum, dacă voluntar Nu apeși nicio tastă Ești considerat absent ca să fie sigur Și atunci, totuși. de ce mai e tasta prezent? Nu era suficient să fie orice altă ca tastă? Ai posibilitatea ca voluntar să nu apeși prezent Aha, am înțeles Intervalul de timp pentru fiecare vot Este de 15 secunde Până toți deputații se familiarizează Cu sistemul de vot A mai precizat domnul Dragnea 15 secunde să apeși o tastă? 15 secunde? Acum? Oamenii ăștia trimit vreun mesaj vreodată? Adică ei când sună la sonerii ajung în fața ușii. Și vor să sune. Te la tonerie. Tot stau vreo 15 20 de secunde. Să nu apă. Știa, Da. Dilema. Să ezit, să nu ezit. Să nu ezit, da. <gătări> da, se gândească bine la ce votează. Pe cuvânt, da. viitorul țării în joc, adică da. cu asta chiar sunt de acord. Nu Domnul a și puși 30 de minute acolo. Domnul Dragnea a salutat această inaugurare Reinaugurare declarând. În aceste condiții, băi, Caragel curat. În aceste condiții, în sfârșit, după o lungă perioadă și după o istorie zbuciumată, votul electronic a fost reintrodus în Camera Deputaților. Spun, e un moment Ură! istoric, totuși. Ură! Progresul nu poate fi oprit. Deci avem vot electronic în Camera Deputaților. Mă mir că n-au făcut și lansare la sala Palatului. 8 teste de acomodare cu sistemul de vot electronic. 8 teste de acomodare și timp de apăsare pe tastă 15 secunde. Ci... Nu vreau să încep să jignesc lumea Dar bine, ma bucur Vezi, da, foarte mult Bravo Tu, tu n-ai fost la butoane niciodată nu te-ai ce N-ai văzut că nu merge treaba Tot 15 secunde mi-ar trebui ca să copii. Trec dintr-o parte Felicitări. în alta. Acum vom învăța să băgăm lingurița în gură Nu în ochi Cigele <lip> <lip> În gură <lip> Loredana are piesă nouă <lip> Ziua de se numește și o lansăm oficial astăzi În deșteptarea după ora nouă live din garajul Europa FM Tot astăzi avem 2400 de euro la dublu sau nimic Tot după ora 9 Și evident nu uitați că puteți câștiga săptămâna asta O bijuterie în valoare de 1000 de euro la Europa FM 7.26, Moise Guran și busy Day imediat cine volanul!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 Îngheață momentul și prinde super ofertele Altex. Mâine începe Black Friday de iarnă, între 16 și 22 februarie. În magazinele Altex și pe Altex.ro ai reduceri la sute de produse. Iarna se termină când îți iei tot ce vrei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Europa FM, 7 și 31 de minute. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Ascultăm Busy Day. Bună dimineața, mai siguran. Bună dimineața și bine v-am găsit. Acu' două săptămâni, un procuror șpăgar de la Craiova a fost găsit vinovat în primă instanță de șantaj și trafic de influență și a primit o pedeapsă de, țineți-vă bine, trei ani de închisoare. Exact, 3 ani. Pe trei ani a primit pentru abuz în serviciu și funcționarul ăla de la Hunedoara, care a mânărit săracul de el doar un concurs pentru postul de director de la Protecția Copilului. Și dacă vă întrebați cum judecă în alta curte pericolul social al unui procuror care cere comision din afaceri, o să vedeți că avem probleme mult mai grave decât mult disputatul abuz în serviciu. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM Pedeapsa maximă pentru șantaj, dacă vă întrebați, e de 5 ani de închisoare. Iar pentru trafic de influență, pedeapsa maximă e de 7 ani de închisoare. Potrivit Gazetei de Sud, domnul procuror de la Craiova a cerut 20% din valoarea unui teren ca să aranjeze cu niște judecători o sentință favorabilă într-un dosar civil. Ce, făcea rău cuiva? L-a păcălit pe Amărâtul cu terenul care are influență, Amărâtul s-a dus la DNA, iar DNA-ul l-a prins pe procuror. Sigur că, fiind procurori te așteptaie ca în alta corte să dea o sentință mai sănătoasă, așa. Dar nu, deja corupția nu mai e faptă gravă în România, e un fel de business aflat la marginea legii, să zicem sau nu-i așa. La abuzul în serviciu v-am avertizat de asta, vară că judecătorii Curții Constituționale au dat o centrare politicienilor și avocaților pentru dezincriminarea nu a faptelor mai mărunte, așa cum a fost cea a secretarului județului Hunedoara, ci a faptelor mari, grave, în urma cărora statul a fost prejudiciat monstruos în acești ani. DNA-ul a publicat o statistică ce arată că din totalul de 150 de sentințe de condamnare date anul trecut pentru abuz în serviciu, 71 dintre ele au fost pronunțate după decizia curții constituționale. Doar 13 achitări s-au dat în același timp, dar niciuna pentru dezincriminarea faptei, cea a curții de apel alba, este prima. Așadar, judecătorii au continuat să aplice pedepse pentru abuz în serviciu. Nu mai comentez decizia Curții de Apel Alba, deși are problemele ei de procedură. Important este faptul că o instanță din România a constatat totuși că e o problemă un vid de legislație după decizia Curții Constituționale, atâta doar că nu acel tip de vid pe care îl invocă marii prinși ai DNA-ului acum. Bineînțeles că cei care spun că infracțiunea a fost în tot dezinfluminată își urmăresc propriile scopuri. Dar adevărul este că decizia Curții Constitu nepedepsite încălcările legislației secundare, fixarea pe care se fac cele mai multe licitații din România. Sunt companii de stat, să știți, organizate în baza unor hotărâri de guvern, iar dacă directorilor decid să le fure cu totul companiile respective, scapă nepedepsit, căci da, încălcarea unei hotărâri de guvern nu mai este infracțiune. Partea și mai perversă este că, deși ar fi putut face legislație pentru acest tip de abuzuri în ultimele șapte luni, politicienii noștri au evitat asta. Că ce să vezi? Tot Dragnea și Tăricean au controlat Parlamentul și înainte și după alegeri. De ce au evitat să dea o legislație? Acum este evident de ce. Voiau să folosească dezincriminarea faptelor mai mici de corupție în urma ciudatei decizii a CCR? Ce ca să scape turma celor peste 3.000 de cercetați și inculpați pentru încălcarea legilor țării. Au avut o surpriză uriașă, probabil, atunci când 600.000 de oameni au ieșit în stradă. Dar stau totuși și mă întreb, judecătorii de la Curtea Supremă, care l-au condamnat la doar 3 ani de închisoare pe procurorul de la Craiova, ei cum s ar fi uitat la aceste mulțimi de oameni? Cum? Corupția chiar contează în această țară? Atât de mulți oameni o vor pedepsită? Păi da, uite că da, realitatea e alta decât cea pe care o vedeți la televizor stimați judecător și onorate instanțe. Poate vă uitați mai puțin la televizor pe viitor, ca să vedeți țara noastră și dincolo de discursurile jenante ale politicienilor, care ne spun că dacă prea multă lume încalcă legea, atunci legea trebuie schimbată au tot presat și au tot mișorat pedepsele în acești ani, asta este realitatea lor, că toți suntem hoți și că, deci corupție? Ei bine, realitatea noastră e puțin alta. Cu respect vă spun acest lucru. Mulțumim, cu respect să trăiți, domnul Guran. Bizi am ascultat, cu Moise Guran vă reîntâlniți la unul și un sfert la România în direct. Pastila Bizi Day a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Europa FM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 Ragan Man, Human la Europa FM 7 și 39 de minute, toată lumea știe piesa asta, până și cei mici cred că au auzit de piesa asta, imposibil să nu, să nu știe despre ce e vorba. Dar știți cine a dus-o în România? Cine a dus Domnul George Zafiu. Ei, lăsați, nu. Chielcum, -a difuzat cum, el a, a fost marele descoperitor. A venit de da, da, da, da, a zis: da, da, da. Am o piesă. Care o să fie hit, da. Și n-am avut dreptate? Nu, ca aia a fost o piesă cu lui Iglesias pe care <laughs> n a difuzat și După aia a ai zis: Și mai am una, nu știu ce să fac cu ea, și eu ți-am zis două. Da. <laughs> deci ai avut dreptate. Bine. Bine, să vorbim un pic acum despre o inițiativă controversată a Autorității pentru Protecția Copilului. Bine, are un nume mai lung, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Autoritatea pentru Protecția Copilului. Deci a avertizat public persoanele care vin la proteste să nu-și mai aducă copiii. Asta este, de fapt, asta este semnificația ultimului gest pe care l-a făcut. A început să strângă date privind părinții care vin cu copiii la proteste. Și. Um, știți că a fost o discuție în ultima vreme în spațiul public, uh -huh. apropo de uh, manifestațiile din Piața Victoriei, unde foarte mulți dintre manifestanți au venit cu copiii. Um, și... Unii care se împotrivesc manifestațiilor au spus nu e în regulă, sunt temperaturi foarte mici. O manifestație de 7 grade, când este? au fost 9 grade. Nu, Iar când a fost marciu copiilor, nu, n-am tu... fost ce? cu copilul acolo. Dacă cu cățelul ai fost, uh, cu cățelul ar fi trebui trebuit să mă duc. Chiar așa? Păi, pe pentru protecția animalelor nu se autosexizează. Nu, Cum? păi, să... dacă câinii s-au dus pe banilor, că au luat <laughs> 30 de lei de cap de câine și atunci și copiii au 50 Nu, nu, nu. Bun, dar hai să vedem, uite ce spune protecția, Asociația, uh, Autoritatea pentru Protecția Copilului. Și aș vrea să vă cer părerea. Să vă cerem părerea. 0372069599. Să vorbim un pic despre asta și să vedem ce ziceți. E bine sau e rău că, face, că autoritatea are un astfel de demers? Zice așa, în contextul difuzării excesive în ultimele zile a unor ample materiale care reflectă implicarea copiilor în acțiunile civice desfășurate în spațiul public, Autoritatea Națională pentru BlaBla bla, precizează că, potrivit prevederilor cu nu știe din legea nu șe, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, citez, copiii nu pot fi folosiți sau expuși de către părinți, reprezentanți legali, alte persoane responsabile de creșterea și îngrijirea lor, organisme private acreditate ca furnizori de servicii sociale, instituții publice sau private în scopul de a obține avantaje personale, instituționale sau de a influența deciziile autorităților publice, iar nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție, care se sancționează potrivit legislației în vigoare. Asta a fost comunicatul. Deci, din punctul de vedere al autorității, cei care au participat la mitingurile de protest și au venit cu copii acolo, i-au folosit pentru a influența deciziile autorităților publice. Există o anumită logică aici. Nu știu dacă e corectă, dar cei de la autoritate spun așa, pentru ce au fost manifestațiile respective? Păi, pentru ca guvernul, care este autoritate publică, să retragă ordonanța, deci să ia o decizie. Deci, manifestațiile au încercat să influențeze o decizie a autorității publice. Dar, întrebarea este, oare manifestanții și-au folosit copiii pentru asta? Nu. Că legea asta nu spune cred că au făcut asta. folosirea copiilor pentru așa ceva reprezintă contravenție. N-a ieșit nimeni cu copilul în brațe, punându-l în fața, așa, știți, și să-l expună la chestia asta. Pe e de altă sigur? parte, Poate sunt că... părinți care, pe care am văzut și care au spus. Uite, tati, vină cu acest să-ți arăt. Ăștia sunt niște hoți. Ăștia da. sunt niște hoți. Nu știu, copiii Și care țin o eu, de exemplu. Da, ai, da, aici o discuție. Păi? Aici o discuție. Bine, hai să vedem ce spun ascultătorii noștri. 0372069599. hai să vorbim un pic despre asta. Cătălin, bună dimineața. Bună dimineața. Salut, Cătălin. Eu mă gândeam uh, așa Hai domnule să le scriem noi toți cei care am fost cu copii Hai să le scriem și să ne denunțăm Să vedem cât suntem Pentru că dacă vedem cât suntem O să știm de cât mai e nevoie Ca să vedem să facem o lege bună pentru a proteja copiii mm. Pentru că văd că Nu are nimeni nicio treabă Că sunt, uh, sunt copii maltratati Sunt copii tratați uh, rău Protecția copilului pare că nu se ocupă de nimic altceva Stai puțin, stai puțin, stai puțin Faptul că mai sunt și alte probleme nu înseamnă că nu putem discuta despre o anumită problemă. și așa răspunsul va fi întotdeauna. Păi, de ce nu te ocupi de altceva? O să ne ocupăm de toate. Sigur că Autoritatea pentru Protecția Copilului ar trebui să dea explicații de ce sunt atât de mulți copii care cerșesc în orașele României. De exemplu, de evident, și exemplu. poliția, și autoritățile locale. Dar asta nu exclude această problemă. Au fost Absolut, folosiți copiii ăia la manifestații sau nu? Absolut, absolut de acord cu, cu asta, dar hai să vedem de ce nu poate fi asta pentru copiii noștri, nu știu, educație civică, o lecție de educație civică. Mm -hmm. Pentru că până la urmă asta s-a întâmplat. Copiii au fost învățați, cel puțin al meu și ai celor din jurul meu, că uite asta se poate face într-o democrație atunci când oamenii nu sunt de acord. O demonstrație pașnică. Da, și dacă... Nici dar dacă acea demonstrație se transforma într-una violentă, așa cum s-a și întâmplat într-una din serii? Uh, nu s-a transformat într-una violentă. Au fost vreo câțiva indivizi care au încercat să o transforme, iar jandarmii și-au făcut uh, datoria. Cu siguranță că nu s-ar duce. Uh, nu mi-ai răspuns la întrebare. Nu mi-ai răspuns la întrebare. Dacă se transforma într-o demonstrație violentă? Păi atunci cred că era responsabilitatea fiecărui părinte. Ok. Mulțumim, Cătălin. De altfel, după ieșirile galeriilor din perioada respectivă, și copiii au fost mai puțini în piață, să știi. Andrei, bună dimineața! Bună, Andrei! Știți cum e o întrebare de ridicat aici? Conducerea protecției copilului e pusă politică? Dacă e pusă politic, de cine e pusă politică? Nu știu cine este șef acum și cum a ajuns acolo. Sincer, m o luat pe surprindere, dar... Nu contează să Bun, hai să vorbim despre un principiu totuși Dacă, așa cum a spus ascultatorul înainte Dacă se în ceva violent Într-adevăr puteau fi responsabilizați părinții Dar nu cred că i-a dus nimeni acolo să-i folosească ca scutul ei păi și merita sau... prețul merita prețul, adică te duceai copilul acolo gândindu-te a, uite, îi dau o lecție de educație civică. E o manifestație. O manifestație ne... neautorizată legal. Ea a fost supravegheată de forțele de ordine și slavă cerului. A fost în cea mai mare parte a timpului pașnică. Dar dacă Ai se iau. întâmplă violențe și copilul pățește ceva... Totuși cred că s-a văzut cam care-i uh, care tipul de protest acolo. Nu cred că a fost un secret sau nicio surpriză faptul că a fost unul foarte pașnic. La fel cum s-a știut în ziua seara aceea că vor veni niște derpedei care vor face scandal. Adică da. Vezi, noi discutăm post factum. Adică acum știm că a fost o demonstrație sau că e în continuare că se mai demonstrează, mai se mai manifestă, sigur la proporții mult mai mici. Că a fost un lucru pașnic acolo, că oamenii nu s-au bătut, că a fost cu umor, că dar asta știm acum Când lucrurile au trecut Înainte n-aveai de unde să știi Când te duci la o demonstrație Eu nu spun să nu te duci, eu sunt că contra acum Dar când, când faci gestul ăsta Te gândești atent La tot ce se poate întâmpla Într-o mulțime necoordonată Când se umple piața aia E periculos și pentru un adult Exact. Dar se poate crea o busculadă fără ca cineva să provoace Pur da. și simplu, habar n-am Andrei, un alt Andrei, bună dimineața Bună, Andrei. bună dimineața, băieți. Uh, am intrat înainte de a da ordonanța de urgență la avocatul diavolului, la Vlad da. și domnul Popescu și da. chiar am spus că am urmat să merg la acel marș, nu știam că o să fie un marș. Da. Era universitate până la Casa Poporului, apoi la uh -huh. uh, CNEA și așa mai departe, înapoi la Victorii. Da. Și mi, mi s-a spus, nu ți-e frică să mergi cu copiii? Da. M-am pus un semn de întrebare și în ziua să merg eu singur de aceasta și o să văd pe urmă ce o să fac. Am fost singur, am fost așa de bucuros, am mers mult, nu puteam să reziste copiii. Mm -hmm. Iar după ce am văzut care este pulsul uh, protestelor uh, la, la proteste de duminică seara, din cei dinainte, cu Tricolorul, unde am fost uh, trezite de misă, cât am fost da. în piață, am fost cu copiii, cu toți trei copiii și cu soția. Și n-a avut niciun pic de urmă de... Uh, viață pusă în pericol musculată. Dar spunem, ar... cum percepi, am înțeles, cum percepi acest comunicat al Autorității pentru Protecția Copilului care um, avertizează că cei mici nu pot fi folosiți pentru a influența deciziile autorităților publice și care cere date privind părinții care vin cu copiii la proteste. Deci, să vorbim despre ce face autoritatea pentru protecția copilului. Da, eu sunt uh, gata să le dau toate datele, să mă contacteze. Da. Îl percep ca fiind un comunicat politic. Și din uh -huh. punctul meu de vedere, niciodată n-am folosit copiii ca și uh, modalitate prin care să influențezi sau cum, cum se comunică, cum se uh -huh. comunică. Din potriva, a fost pur o lecție de, de cultură civică pentru copii. Da, e? bine. Mulțumesc. Știți că se spune așa în spațiu public că s-au hotărât retragă ordonanța după manifestația dintr-un dintr weekend, într o dimineață, cred că era... într o sâmbătă dimineață. copiilor. mame și copii. Când au fost și au desenat pe asfalt, practic. Da, și ăla desen... a fost momentul în care au s-a terminat, deci nu putem. Adică nu poți să te opui mamelor cu copii care demonstrează în piață. Crezi că i-au sensibilizat? Păi poate că de asta și comunicatul ăsta. Că nu știu, adică reacția că au fost... Majoritatea nu au fost copii în piață, evident. Așa. Au fost cazuri izolate. Bun, s-au dus mulți părinți cu copiii, dar la câtă lume a fost acolo, nu cred că asta a dat. Asta știți că cei mici au și socializat, Eu i-am văzut de fiecare dată când da. erau în piață, se jucau unii cu alții, adică, știi? după părerea nu mea. Nu mai vorbesc că erau și foarte mulți cății, adică era mediu perfect pentru ei. Bun, eu aici sunt împărțit, pentru că am o experiență destul de lungă cu demonstrații, multe din ele care au degenerat, sau au terminat foarte, foarte urât nu știi niciodată ce se poate întâmpla într-o mulțime de oameni. Eu aș fi prudent. Pe de altă parte, faptul că te poți duce la o demonstrație de protest în România, cu cățelul, cu copii, cu iubita, poți să ai pancarte pline de omor, arată de garanție, un, că nu un -a progres, mă simt aproape ca într-o țară nordică unde încrederea în... Tot ai vrut să fii finlandez? Sau da, tredes, nu vreau să fiu... Ce... Nu, <laughs> nu, e, aproape, e aproape ca într-o țară nordică. Știi că te duci să protestești, nu ți se poate întâmpla nimic, de fapt. Dar nu știu dacă oamenii aceștia sau cei care au protestat în felul ăsta au fost cumva prea optimiști. Că încă o dată, într-o mulțime de câteva zeci de mii de oameni, nu știi ce se întâmplă. Dacă sunt câțiva provocatori sau agitatori acolo, lucrurile pot degenera foarte repede. Sunt vreo 3 sau 4 mesaje venite pe WhatsApp la 0728 Când mergi la stadion, ce faci? Nu te mai duci la stadion, că acolo sunt galeriile care au venit în piață și au făcut dezordine. Nu, stadion... Se poate întâmpla orice. Ba da, uite, eu am fost la nu un Nu este aici. același lucru, pentru că acolo aia este o, manifestație, o manifestare publică organizată și coordonată și supravegheată de forțele de ordine care au planuri de evacuare. Stadioanele sunt concepute în așa fel. Adică galeriile sunt teorie, separate de public. În teorie, dar. Nu, nu. La unul din ultimele meciuri ale nu, rapidului acolo... în Liga I, a bubuit o petardă a, lângă da, mine. Asta e altceva. Da, a fost o nebunie acolo. Da, asta e altceva, da. Acolo când te duci, se, sunt filtre la porți. E adevărat Așa. că ăștia de la galerii intră cu petarde pe da. toate părțile, la măcar sunt separați sunt de după niște garduri, adică acolo ești mult mai bine protejat decât într-o piață în care s-a strâns lumea, fără să fie un meeting autorizat și asumat de cineva. În cazul unui meeting autorizat, când depui autorizația, organizatorul își, pentru... își asumă răspunderea da. pentru incidente și au, sunt oameni de ordine în demonstrația respectivă, care uh, verifică ca în permanență să nu se întâmple, să nu derapeze lucrurile. Da. Gabi e cu noi, bună dimineața! Bună, Gabi. Da, bună dimineața! Chiar asta voiam să spun cu stadionul cu aia, dar... Ai să mutăm un pic la un spectacol din asta bun. Poți să îți un avantaj cu copilul dacă te duci în brațe, că se bagă lumea în față să-ți cumpări bilet și aceeași aglomerație este la intrare și la ieșire și niște riscuri pe care ți le asum, până la urma urmei. Iar demonstrația care se vede că este pașnică. Da. Că ei vor să dea alt aspect la demonstrația, e totul altceva. Că așa și Mina s-a sesizat în legătură cu demonstrația cealaltă. Să e profanare de cadavre. A, domnul termine, nu? Zău, pe bune, vorbesc serios. Încă o dată, e dreptul oricui să spună părerea față de autorității, oricare ar fi și nu contează. Adică ce acum, sincer, ce monopolizăm? Nu are voie să protesteze decât vârsta nu știu care? Oamenii au dreptul să protesteze. Vă, vă mai spun, să știți că disprețul nu rezolvă fracturile din societate. Nici trebuie să vorbim despre lucrurile astea și să încercăm să înțelegem care este problema fiecăruia. Când un om iese în stradă să manifesteze sincer, atunci trebuie ascultat și trebuie înțeles ce anume ne mulțumește. Hai să mai luăm un telefon ultim. Ovidiu, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Sper că se audă. sunt pe drum. Da, auzim Dar scurt dacă poți. Uh, părerea mea este că este o inconștiență din partea părinților. Da. Și mi se pare că a folosit, fiind direct copiii, pentru a crea o stare emoțională, lăsând la o parte opțiunile politice ale fiecăruia. Asta nu le discutăm. Da, În condițiile în care nu ai o siguranță. La un meeting se poate întâmpla orice. Absolut orice. Uh, referitor de la discuții anterioare cu temperatura și toate cele. Da. Păi au fost cazuri când temperatura era foarte scăzută și să vezi un copilaj de câteva luni acolo în brațe, la o laopat, știu, caracterul. Bine, răspunsul come... meu am înțeles. Mulțumim, trebuie să închidem că nu mai avem timp. Răspunsul meu este: copiii ies la joacă pe temperaturi chiar mult mai scăzute, adică nu cred că asta este problema. Am trimis un, un mesaj. Dacă e vorba de aglomerație, hai să ne gândim cât de aglomerație la metrou. Ce asta înseamnă că un părinte care merge cu copiii la metrou trebuie anchetat? Da. Nu e același tip de problemă, dar ce aglomerație aia de la metrou. Eu sunt, mi mi se aprind toate beculețele roșii când văd ce este acolo în piața Victoriei în fiecare dimineață. E un pericol și imminent mi -e groază, Da, mi-e groază de un moment dificil acolo. Adică ăla este, acolo e o bombă cu ceas. Bun, și vreau să închei apropo de reacția autorității față de proteste cu ceea ce spune un vechi amic pe Facebook. Vlad și zice așa Face un inventar, spune reclamații și chemări la poliție pentru proiectat mesaje protestatare pe blocuri, da. S-a făcut. Plângeri împotriva părinților care au venit cu copiii la protest, da. S-au făcut. Plângeri penale pentru ridicat drone deasupra protestelor, da. Un jurnalist băgat în dubă, aparent din greșeală și dus la secție, da. În schimb, președinte de partid și parlament care promovează legi pentru hoți, nederanjat. Prim-ministru care semnează legi în avantajul corupților, nederanjat. Vedeta TV care răspundește conspirații și incită public la violență nederanjată. Concluzia: faptele din primul calup sunt periculoase și, prin urmare, sunt tratate cu vigilența necesară. Faptele din al doilea calup sunt inofensive și ușor de trecut cu vederea. Asta este atitudinea statului față de actualitate. cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM.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 Ioana Brustor, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știre. Temperaturile vor continua să crească ușor astăzi, mai ales în zonele intracarpatice, la deal și la munte. Maximele vor fi cuprinse între 0 și 11 grade în prima parte a zilei. În regiunile intracarpatice, izolat va fi ceață, iar în estul țării, izolat și trecător, vor fi condiții pentru precipitații mixte și polei. În capitală se anunță vreme frumoasă, astăzi soare și o temperatură maximă de 4 grade Celsius Informații din trafic pentru început pe autostrada A3 București Ploiești sunt zone în care vizibilitatea scade sub 100 de metri, chiar la mai puțin de 50 de metri din cauza ceții, anunță Centrul Infotrafic. Poliția recomandă șoferilor să meargă cu viteza adoptată, să mărească distanța în mers între autoturisme și să folosească luminile de întâlnire împreună cu cele de ceață. Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări noucasting, cod galben de ceață pentru județul Cluj până la 11 și devând puternic pentru județul Caraș-Severin tot până la 11 de munte a județului Caraș-Severin la peste 1800 de metri altitudine vântul va sufla cu viteze de 110-120 de kilometri pe oră viscolind zăpada. Judecătorii de la Curtea de Apel București sunt așteptați astăzi să pronunțe o sentință definitivă în dosarul FNI, Fondul Național de Investiții, în care este trimis în judecată și Sorin Ovidiu Vântu. În prima instanță, afaceristul a fost condamnat la șase ani și patru luni de închisoare, iar judecătorii au dispus să-i fie confiscate șapte milioane de dolari. În dosarul FNI, Sorin Ovidiu Vântu este judecat pentru spălare de bani. Ciprian Ioana. Prima sentință în dosarul FNI a fost pronunțată în februarie 2015. Atunci, Sorin Ovidiu Vântu a fost condamnat la 6 ani și patru luni pentru spălare de bani, dar a fost achitat pentru cealaltă acuzație, instigare la delapidare. Dosarul FNI a ajuns în instanță în 2012, iar cercetările au vizat devalizarea Fondului Național de Investiții, băncii agricole, a băncii de investiții și dezvoltare și a băncii române de scont. Anchetatorii susțin că activitățile ilicite au fost derulate prin intermediul fir membre ale grupului Gelsor, deținute și administrate prin persoane interpuse de Sorinoviu Vidiu Vântu. Parchetul Instanței Supreme susține că afaceristul a intrat în posesia banilor rezultați din înșelăciunea în dauna investitorilor FNI. Dacă va fi condamnat definitiv, Sorinoviu Vidiu Vântu va primi vestea după gratii. El a fost condamnat în iulie, anul trecut, la șase ani și două luni de închisoare, în dosarul Petrom Service. Liviu Dragnea așteaptă astăzi un răspuns la contestația depusă față de condamnarea la închisoare cu suspendare pentru fraude electorale, Tribunalul București judecă astăzi contestația. În aprilie 2016, Liviu Dragnea a fost condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare pentru fraulă de avrut în dosarul referendumul. Președintele PSD a apelat la această cale extraordinară de atac pe motiv că hotărârea sa de condamnare nu ar fi completă. Fosta șefa Curții Supreme, Livia Sanciu s-a pensionat fără să o semneze, susține Liviu Dragnea în contestație. Toate persoanele care dețin un site înregistrat în România sunt în vizorul fiscului. ANAF a încheiat un acord cu Institutul Național de Cercetare în Informatică pentru a primi datele de identificare ale proprietarilor de site-uri. Florentina Mihaiță ne explică. Agenția Națională de Administrare Fiscală speră că noul acord pe care l-a încheiat cu Institutul de Cercetare în Informatică va duce la prevenirea și combaterea evaziunii și fraudei fiscale. ANAF poate afla astfel dacă deținătorul unui site care obține bani de pe urma acestuia își declară veniturile și plătește impozit. Practic cu ajutorul Institutului de cercetare în informatică, fiscul va realiza o aplicație de interogare pentru a afla toate informațiile despre proprietarii domeniilor cu extensia .ro. Măsura vine după ce în Parlament senatorii au respins recent un proiect potrivit căruia datele de contact ale persoanelor fizice care dețin domenii web vor fi prezentate public fără consințământul acestora. Guvernul a atras atenția că o astfel de măsură încalcă normele Uniunii Europene. Probleme din nou în județul Bacău, în ceea ce privește apa potabilă, gravidele și copiii de până în 3 ani din orașul Buhuș nu au voie să consume apa de la robinete. Reprezentanții DSP susțin că apa din rețeaua publică are concentrație prea mare de nitrați. Sorin Izu transmite. Apa potabilă furnizată în sistem centralizat celor peste 14.000 de locuitori ai orașului Buhuș are valori ale nitraților peste limita maximă admisă. Autoritățile susțin că acest lucru se întâmplă cel mai probabil de la îngrășămintele chimice de pe terenurile din zona de unde este captată apa brută. În urma analizelor de laborator s-a stabilit că valoarea substanței chimice în cauză este cu 15 unități mai mare decât valoarea maximă admisă. Măsura interzicerii consumului de apă din sistem centralizat a fost dispusă de către autoritatea sanitară primăiei din Buhuș, precum și furnizorului de apă din oraș Compania Regională de Apă Bacău, Nicoleta Bălășoiu, medic de igienă în cadrul DSP Bacău, susține că intoxicațiile cu nitrați, dacă valoarea maximă admisă în apă este depășită, ar putea apărea în special la copii cu imunitate scăzută, la cei cu afecțiuni digestive și respiratorii. Apa furnizată în rețeaua publică orașului Buhuș este captată din puțuri forate din zona localității Poiana mori Turinseni Europa, FM. Atenționarea de călătorie a Ministerului de Externe de la București referitoare la greva fermierilor din Grecia, mai informează că cetățenii români care merg în Grecia trebuie Trebuie să știe că fermierii din această țară au anunțat blocarea mai multor artere rutiere între Atena și Salonic. Românii afectați de situație pot solicita asistență consulară la Ambasada României la Atena. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru, știrile europa.fm.ro. Noi ne reuzim peste o oră. Ioana, mulțumim! Continuăm cu sport! Luca Pastia! Bună dimineața. Ioan Andone nu mai este antrenorul lui Dinamo. El a demisionat după o discuție cu patronul echipei, Ionuț Negoiță, purtată în urma celor două înfrângeri suferite de la reluarea campionatului, cu viitorul pe teren propriu și în deplasare la Concordia Chiajna, ambele scor 1-2. Andone spune că a plecat în speranța că va fi bine pentru echipă și că nu a cerut despăgubiri. În schimb, i-a reproșat directorului general Adrian Mutucu care s-a mai șicanat în ultimele luni că i-a adus târziu jucătorii ceruți și nu a avut timp să omogenizeze echipa. Amintim Ioan Andoneș a început al treilea mandat în Ștevan cel Mare vara trecută și l-a încheiat cu 9 victorii, 5 remize și 9 înfrângeri în Liga 1 și un 4-1 cu Steaua, care a calificat-o pe Dinamo în semifinalele Cupei Ligii. Noul antrenor ar putea fi anunțat chiar astăzi, iar presa sportivă susține că va fi ales dintre Cosmin Contra și Claudiu Niculescu. Luca, mulțumim 8 și 7 minute, continuă deșteptarea la Europa FM, bătălia sexelor peste câteva minute și Republica Fantastică România să se rețină dar să nu se recupereze. Asta e una din legile despre care se tot vorbește zilele astea. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Smile Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious Got shades on your eyes And your heels so high That you can't even have a good time. Leave me the garage And all I that's yes, all I need Are keys and guitars And it's within 30 seconds I'm leaving to Mars, Mars. Yeah, we leaving across the These uh -huh. undefeatable odds uh -huh. It's like this, man You can't put a price on a life uh -huh. We do this for the love So we fight and sacrifice hey. Every night So we ain't gonna stumble and fall Never, never. No. Waiting to see Listen the sign of defeat Uh-uh So we gonna keep Everyone moving their feet So bring back the beat uh -huh. And then everyone sing It's not about not the, the Money, money. money. 10 minute, bună dimineața, ascultați deșteptarea la Europa FM 2400 de euro avem astăzi la dublu sau nimic, nu știu de unde recuperăm banii ăștia, dar pentru asta s-a inventat Republica Fantastică România la Europa FM mai țineți minte ce a provocat toată nebunia asta cu dezincriminarea abuzului în serviciu, cu ordonanța de urgență dată-noaptea ca hoții? Pretextul că trebuie grațiați um, mii de deținuți, trebuie eliberate închisorile, pentru că este o aglomerație teribilă și România ar plăti milioane, zeci de milioane de euro amendele Nu mai La vorbește acest... despre asta, văd de noapte da, noaptea. Da, aia a, a fost o perdea de, de fum, exact așa cum am spus. După ce s-a dat ordonanța 13, Povestea cu grățierea, băi, nu mai vorbește nimeni de ea. S-a terminat, nu, nu s-a mai adus în discuție, nimeni n-a mai făcut statistici, nimeni n-a mai făcut reportaje prin uh, închisori. Totuși, la Parlament a fost trimis un proiect de lege privind grațierea și acesta, urmând procedurile parlamentare, a ajuns la Comisia Juridică din Senat. Unde, în Comisia Juridică, președinte este, vă reamintesc, domnul senator Șerban Nicolae, domnul acela care uh, crede că lanternele telefonelor se aprind sau consumă din minutele... Din abonament. Da, consumă din minutele de abonament. <laughs> da. Bun, înțeleg că Șerban... acum îți dau și întreabă ce culoare politică ai. Da, și îți dau lanterna colorată, în da. funcție de. Pentru domnul Cristoiu, deci domnul Șerban Nicolae, cred că are același. citește aceleași lucruri și bea apă din același loc în care bea apă și domnul Cristoiu. Care și domnul Cristoiu înțeleg că se întreabă cine a dat lanterne protestatarilor și lasere. Tot de la Soros. Să revenim. Să revenim, vă rog. Deci sunt dezbateri asupra acestui proiect de lege și domnul senator Șerban Nicolae, care este un tip foarte influent. Nu vă faceți iluzii. Adică în ciuda faptului că zice chestii de-astea cu lanterna de la telefon, este un tip foarte influent și care va influența legislația penală în țara asta pentru cel puțin patru ani de acum înainte, cât va fi senator și probabil și după aceea. Deci domnul s-a arătat s-a declarat împotriva condiționării grațierii de achitarea în termen de un an a prejudiciului constatat în dosar. De deci ce se întâmplă? În proiectul ăsta de lege zice așa, se grațiază diverse uh, pedepse, da, oameni care sunt în închisoare, ies afară, nu pedepse cu uh, violență, în fine. Ai furat și ai pedepsă până la 5 ani, ești grațiat, deci ești din pușcărie, Hai, dar în termen de un an, Trebuie să achiți prejudiciul Deci trebuie să dai banii la stat Ce ai furat să dai înapoi Paguba. Paguba. Dacă nu faci asta în termen de un an Grațierea se anulează Și intri la loc în pușcărie Ce Asta este capăt. proiectul uhum. Domnul Șerban Nicolae a zis Că nu e de acord cu asta a spus, citez, nu, nu înțeleg de ce se vorbește de cea dispoziție de recuperare a prejudiciului. Este exagerată și pune sub semnul întrebării semnificația gestului de clemență, a argumentat domnul Nicolae. Deci cum poți să dai în mintea domnului Nicolae și a multora dintre uh, politicieni este... Păi, bă, grațierea, nu înseamnă, vă să-mi dea drumul din închisoare. Las-o, da. dracul de închisoare. Să ca mă lasă bă... cu banii. Să mă lase cu banii, mă. Păi, cum să-mi cu... ia banii? Păi, ce-i asta? Degeaba. Păi, da, păi unde e clemența? Adică, cum poate să fie statul atât de crud, mă, să-mi ia banii pe care i-am furat? Păi, asta am înțeles că mai fac închisoare. Deci uite, avem prieteni, mai dau o lege, mai, mai scrim scăpă, o carte, mai scrim o carte. <laughs> mai, da? Bă, să-mi ia banii mei, bă, furați, bă, cu greu. Păi, dar știi cât am suferit eu să-i fur banii aia? Cum să-mi ia înapoi? Asta și da. mă bagă la loc? Lasă să nu mă bage la loc, să stau. Asta este noțiunea de clemență. Încă o dată, legea, legea grațierii se referă la grațieri colective, nu la grațieri individuale. Alea sunt acte de clemență. când Și asta este dreptul exclusiv al președintelui. Sau creca al să regelui. Cred că asta Dacă ar fi o monarhie, ar fi dreptul exclusiv al regelui. Regele poate grația individual. Se uită și se mai face se mai fac chestii de astea. Adică se uită și spune, bă, ăsta e bolnav, are numeroși copii, e vai de capul lui, cât are, 5 ani de închisoare, că ai dăm îl scoate din pușcărie. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să dea banii înapoi, nu înseamnă că îi dispare cazierul, dar măcar, adică statul nu, trebuie, nu, vrea, nu dă dovadă de cruzime. Însă ceea ce trebuie să facă statul prin legislație este să demonstreze în permanență societății că nu merită să încalci legea. În America se spune crime doesn't pay. Nu merită să fii infractor. Banii pe care îi furi trebuie să-i dai înapoi. Ești pedepsit pentru asta? Ți se uh, distruge viața? Ajungi la pușcărie? E nașpa. Nu merită să furi. Uite ce face domnul Șerban Nicolae? Și ce vrea să facă majoritatea parlamentară? Să demonstreze că ba da... Merită să furi în țara asta, pentru că după aia vin ai tăi șefi la uh, butoane și îți dau o lege în care nu doar că te scot din pușcărie, dar nici nu te mai bat la cap să dai bani înapoi. Care Adevărul e problema? că e și dificil acum să te apuci să adun banii de pe unde e împărțit, cât da. un pic, cât un pic, E mult pic. de muncă. Cum mă, păi ce asta e clemență? dar expresia asta este pune sub semnul întrebării semnificația gestului de clemență. Dacă îți spui că dacă nu dai bani înapoi într-un an îl la loc în pușcărie. Deci clemența e, gestul de clemență e să-l lași cu banii. Asta este mintea domnului Șerban Nicolae și probabil a colegilor săi de partid. Eu da, cred că cel mai ma... bine ar fi să-i dai cineva un telefon cu abonament cu lumină să se mai lumineze un pic la căpuț. Dar nu știu, nu. Bun, ok, eu sunt convins că înțelege perfect, că domnul Șerban Nicolae e foarte priceput. Sincer, este foarte priceput, știe exact ce spune, dar din păcate e de partea întunecată a forței, dacă vrei să vorbim despre Star Wars aici. În fine, încă, încă un lucru în legătură cu dezbaterea de ieri, reprezentantul de la Ministerul Justiției a afirmat că guvernul, adică omul mare cunoscut, a fost cinstit, a fost întrebat câți deținuți o să fie liberați din în închisori. Și a spus că nu se știe, pur și simplu nu știu. Deoarece softul pe care l-are Administrația Națională a Penitenciarelor nu este suficient de performant pentru a anticipa acest lucru și a spus că e nevoie de achiziționarea unui soft nou. Păi să sună pe Ghiță, nu de, de acolo adică la să aveau Să-l pe domnul Ghiță, <laughs> acum. Adică, înțelegeți cât de precar este statul român care în urmă cu ceva vreme, nu știu, nu știu dacă afla, dar în urmă cu ceva vreme demonstrase ziarul financiar, statul român nu știa câți angajați are. Statul nu știa câți angajați are, câți bugetari sunt, nu știa Mulți. suma respectivă. Eu nu-mi dau seama, orice manager de orice fel de companie, oricât de mică sau de mare, nu trebuie, când face bugetul pentru un an, trebuie să știe câți angajați are, câți poate plăti. Până la ultimul. Pentru că, altfel, cum faci bugetul? Bă, cum faci bugetul? Cum îl plătești? Cum îi plătești pe oameni dacă nu știi câți sunt? Okay. statul român nu știa. În cazul ăsta avem o dezbatere întreagă. Lumea nebunit de o lună și ceva, nu discutăm despre, decât despre condițiile din pușcării firare ale naibii, că despre condițiile din spitale nu vorbim. Și vin ăștia de la administrație. și spun, ta, noi nu știm pe legea asta, nu avem idee cât o să iasă, că nu putem calcula. Totul este de un relativist cumplit. Asta este uh, România după 27 de ani condusă de aceleiași partide și de aceiași politicieni, de fapt.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 Noi conducem prudent și ne pregătim pentru bătălia sexelor. Dacă vreți să participați, trageți pe dreapta în cazul în care ne ascultați în mașină și trimiteți un SMS cu tarif normal la 1769 în care să scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. 1769, deșteptarea numele și orașul în care ascultați Europa FM. Puteți câștiga o tabletă în această dimineață. Și tot în dimineața asta, după nouă, vine Loredana în studioul nostru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 o simplă amețeală poate avea urmări grave. Află mai multe pe vertij.ro și du-te la medic. Milan, Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Mama, fica, sora și nevasta mea, soacra și cinci colege de la birou, mătușa, bunica, vecina de la doi, Cunata nata și învățătoarea, ăsteia mici, sora, tatălui, soției, cumnata, nata, mamei, mele, verișoara și mătușa, soacrei ei.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 De Valentine's Day, jumătățile se completează la terme pentru că întrăgostiții sunt în centrul atenției tu și jumătatea ta plătiți un singur bilet între 14 și 17 februarie, îmbină romantismul cu relaxarea în doi și bucură-te de surprizele pregătite de terme. Vacanța ta în fiecare zi. Visezi la vacanțele verii? plajele marea și soarele ți-au dat chemarea. Zbori fără griji spre Grecia, Spania, Portugalia sau Turcia din principalele orașe ale țării. Vino la standul Paralela 45 de la Romexpo în perioada 16-19 februarie sau intră pe www.paralela45.ro și acum le poți rezerva bucurându-te de reduceri early booking de până la 50%. Paralela 45. Agenția ta de încredere.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 Só fără tu, tu, făcut să fiu mai mult Întregnosti, De Deși n-am vrut, Am ce cați să mă Până n-am putut Întregosti, De Deci n-am vrut, Amai ce să mă opun number Mai făcut să fi mai mult întrregosti și am vrut. Se poate întâmpla, într de și n-am vrut mai li la Europa FM 8 obţi 30 de minute Turul României la Europa FM O stație de filtrare a aerului, unică în România în valoare de 200.000 de euro, zace nefolosită în interiorul unui кварtal din Timișoara de aproape 2 ani. 200.000 de euro, 2 ani, Rimează. Primăria pare să fie uitat de ea, deși stația a fost cumpărată special pentru a fi pusă unde... Sunt șantiere și unde e mult praf. Rolul stației era evident de a filtra și curăța aerul din zona șantierelor. Dacă se consumă. <laughs> Dan Turcu. Nu mai bine să ai nouă. Da. Poate ai nevoie de ea ce la un moment dat. Asta? Da, corect. Da. Dan Turcu, bună dimineața. Da ce se bună întâmplă? Bună dimineața. Da. Stația de filtrare. De altfel, una destul de performantă, cel puțin în momentul achiziției, în 2014, funcționează ca un aspirator, ca să vă imaginați. Atrage praful din aer, îl filtrează. Are un sistem. Suntem bazat pe o tehnologie foarte avansată de, de filtrare, stația aspiră aerul în mod continuu, reține praful, fin, reține poluanții, mirosurile și returnează aerul curat în, în atmosferă. Practic, stația purifică aerul pe, în proporție de 95-98% și la aruncă pe o rază de 350 de metri în jurul lui. Imediat după ce a fost cumpărată, stația a fost instalată în piața Sfântul Gheorghe, în zona centrală a orașului, unde erau ceva lucrări. Da. Când acestea s-au apropiat de sfârșit, stația a fost mutată în aprilie 2015 într-un cartier de la marginea orașului, unde erau alte lucrări în plină desfășurare, era un alt șantier. Da. lucrările s-au finalizat, șantierul a fost închis dar nimeni nu a mai mutat stația uh -huh. și asta în condițiile în care în oraș bineînțeles sunt și alte șantiere unde probabil utilajul ar face bă, treabă bună cred că responsabilii din primărie au uitat pur și simplu de ea, altfel nu, nu există explicații pentru care nu au mutat-o. Bucurie mare pentru cei care locuiesc în acea zonă, în zona Pieței 2 în calea șagului din Timișoara și care au aer mai curat decât ceilalți din cealaltă parte a orașului. Dar se filtrează și mirosul de plescavița de acolo. În zona aia <laughs> nu știu dacă există o plescaverică. <laughs> <Okay>. <laughs> Primarul a găsit o explicație pentru care nu mută stația de filtrare, care încape pe remorca unui camion, deci poate fi foarte ușor mutată. A zis că e mai greu de mutat iarna. Cu alte da. cuvinte, abia la primăvară, utilajul de purificare va ajunge probabil pe un alt șantier, acolo unde e nevoie de ea. Eu cred că mai multe șantieri șantiere s-au certat pe aia și au zis bă atunci nu vă dau la niciunul. Gata. Știu. la mine. Mulțumim, Dane. Dar cum da dacă reține tot, sau era mai bine, nu era mai bine dacă stația asta mergea la poliție? Da. Că reținea tot. Sau bun. Sau în în cartierul ăla nou. Da.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 Cool and everything was possible me, was No one could help me It was my game Until I met you Baby, you were the same I when you, did, you did I wanted you Because the funny thing about it Is I like you. show I like it when it's difficult I like it when it's hard and you know it's worth it That you find 36 de minute, trebuie să ne grăbim astăzi în bătălia sexelor Avem o tabletă, ne grăbim în sensul că vrem să aducem un câștigător în direct Chiar acum la Europa FM Cu noi e Mihaela din Târgoviște Mihaela Bună dimineața Bună dimineața Ce bună. faci Mihaela? Bine, la muncă La muncă, da? Da oh, La muncă e. <laughs> Bine, și Cosmine din Predeal, bună dimineața Bună dimineața Ce mai e domne în Predeal? E zăpadă? Este tristețe, da, e, zăpadă. e tristețe? Cum e tristețe în Predeal? Da, e cam pustiu. E cam pustiu. Că nu e după vacanța copiilor, copiilor când Predealul a fost plin? Mm -hmm. Cred și eu că e pustiu acum, da, dar da. poți min practic e în vacanță non-stop. De la Predeal. la Predeal ajungi ușor la Poiana Brașov. Normal, unde avem noi studio și te întâlnești cu Teddy în fiecare weekend. Da. Hai să vedem, avem o tabletă. Mihai a zis tu cine începe? El. El? Mamă. De-a încep pe el. Hai, Cosmin, întrebare pentru tine. În ce an a fost pusă fizic în circulație moneda europeană, euro? În ce an? Nu, a? În ce an? E, în anul 2000. 2, greșit. 2002. Mihaiela, ce valoare are cea mai mare bancnote euro? ce tu la salariu la mare, așa Ce valoare are cea mai mare bancnotă euro? 500? Da, domne, 500. 500. Și ce culoare <laughs> are? 2.000, da, dat și în piață. Ce culoare are? E roz. Am văzut eu una odată. Da. Și apropo, ca paranteză, să știți că Banca Centrală Europeană a hotărât să nu mai tipărească, deci se vor retrage încet, încet din circulație bancnotele de 500 de euro. De ce? Pentru că erau folosite la criminalitate transfrontalieră și la spălare de bani. A, -a. E ușor să duci deci un diplomat cu hârtii de asta de 500 de euro, multe. Da, da, da, să și că eu mă bucur pentru chestia asta, că întotdeauna plecam în vacanță cu 40-50 de bagnote de astea. Dar numai 40-50? Bine, Cosmin, fii atent. La ce dată a fost destituit și arestat mareșalul Antonescu la ordinul regelui Mihai? asta e simplă rău. Ai? Cosmin, ai? Da, sunt aici, mă gândesc. <laughs> când ar putea? Cam când ar putea fi? Am trecut Răspuns greșit. 23 august 1944? Mihaela e Doar o coincidență da? Fii atentă Mamă, sunt copii, ăștia Sunt ca la tablă V-am scos la tablă Vă uitați la mine Vă frământați degetele la spate Mihaela În ce an au avut loc primele alegeri De după al doilea război mondial Alegeri fraudate masiv de comuniști, Și în urma cărora a fost instituit Practic regimul comunist România În... Um, hai, hai În 90 Nu bre. Din potrivă, În 1946 Dar da, știe ea ceva, ceva. Iliascu, da. Deci întrebarea a fost Când au fost alegeri după al doilea război mondial Când le-au le fraudat major comuniștii În da. 90 Bravo Bine. Deci în momentul ăsta conduce Mihaela Cu un punct, fiți atenți Domnul Cosmin Cosmine Da, sunt aici Câți portari are o echipă de ruibii? Nu are Bravo, Bravo! E extraordinar Mihaela, dacă răspunzi Câștigi Câți jucători are o echipă de basket? Uh. Unu. Și aici e uh. unul în poartă uh. Doi, trei Greșit Cinci Sunteți la egalitate, mergem mai departe Trebuie să fac ceva cu întrebările astea Da Cine e? Cosmin, nu? Cosmin, în ce an s-a destrămat URSS? L-ai prins pe căitare pe istorie. Da. <laughs> în ce an s-a destrămat URSS? Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste. SSSR. Cozmine? Da. Hai măi. Se gândește, mă. Zi un an! <laughs> nu, răspuns greșit. 1991. Sunteți foarte vorbăreți. <laughs> da. Mihaela? Da. Fii atentă. În ce an și-a declarat independența Republica Moldova? O mie. Hă? Nu, 91. Noi astea mănâncă toate întrebările. Ce fac? Cosmin, cine și grebeam? Care este numele singurului lac vulcanic din România? Ana. Da, domne, Plânta. foarte tare Bravo Mihaela, nu, stai, trebuie să răspundă dacă... Păi da, nu, bravo, hai, hai În ce județ se află singurul lac vulcanic din România? În uh, Harghita Da Harghita! Cosmin, în ce an a intrat România în primul război mondial? Iar l-ai luat pe istoria Dați cam multe de istorie, adevărat mă pasionează trez. pe mine O să păi mai și pui pe din Cosmin, fizică cu Cosmin Zi, în ce an a intrat România în primul război mondial? 1943? Nu, nu, primul război, măi, 1916, primul război mondial, 43, era pe la jumatea celui de-al doilea. Măi, spre sfârșit așa, Mihaela, întrebare pentru tine, dacă răspunzi corect, pac. În, în ce an a intrat România în al doilea război mondial prin atacarea URSS? Um, 1941 yeee yeah! cum yeah! bravo, cum ai ghicit Cosmine, mulțumesc te-ai zbătut cât ai putut dar n-are Da. ești foarte tare să trăiești, mulțumesc foarte mult, mai vin o toamnă da. da, mulțumim tare mult Cosmin numai bine, Mihaela, ai luat 5. băi, ai luat tableta bravo, bravo Mihaela president. bravo domne. Paia a fost greu astăzi. Au fost bare la bar. Da. <laughs> Câte întrebări mi-au mâncat? 12 întrebări a Țin nebuninoi, șepucă. Dar au fost arme care au răspuns. Da, da. La 3. E Europa e temp. mai bună muzică. 26 de minute, Taylor și Europa FM te invită la concurs, răspunde la întrebarea inspirată din știrea de diamant și intri în cursa pentru o bijuterie în valoare de 1000 de euro. Vă reamintesc, vineri dimineață, în deșteptarea, puteți câștiga o bijuterie în valoare de 1000 de euro. Iată știrea de diamant, se crede că primele diamante de pe pământ s-au cristalizat cu până la 4 miliarde de ani în urmă. Dar când au oferit, când au oferit oamenii primul inel cu diamante... Prima atestare a oferirii îndara unui inel de logodnă cu diamante datează din anul 1477, când arhiducele Maximilian al Austriei i-a oferit ducesei Maria a Burgundiei un inel de aur având inițiala numelui ei, adică M, scrisă cu diamante.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 O trimite trimiteți un SMS, scrie Diamant și răspunsul la întrebarea zilei ce literă apărea pe inelul de logodnă din știrea de Diamant pe care tocmai ați auzit-o Mult succes! Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. După mine aș turna într-un pahar Timpul până când o să te văd iar L-aș da tot pe cât Că dintre atâția mulți văi Eu mereu mă-ntorc la sânii tăi, tăi Tăi, Nimeni, nimeni, nimeni nu mă mai ia Nu mă mai ia de ea De mână cum îl ai tu și era Bine, bine, bine, dar nu uita Ce ne-am promis cândva Pește-n sus și fă cu mâna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 Ce ne-am promis cândva, privește în sus și femei cu mâna. Spori, spori, spor, sunt spor, spor, spor nicărare toar catine plângatine lângă tine poți să mor s spus că zbor zbor zbor sunt catine călător catine plângatine lângă tine lengătine poți să mor s-a spus zbor zbor zbor sunt catine călător catine plâncatine, lângă tine lengătine poți să mor s spus că zbor zbor zbor sunt catine călător catine plâncatine, lângă tine să mor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 Ești în sus și cu mâna Și 51 de minute, după 9 avem piesă nouă de la Loredana, în deșteptarea. Live din garajul Europa FM, după ora 9, dar avem și dublu sau nimic. Luca? Vine și ea. Da, vine și ea. 4 întrebări și 2400 de euro? Eu zic că sunt accesibile Bine, de fiecare dată mă gândesc că sunt accesibile întrebările pe care le fac, dar de data asta... Chiar Avem o parte de... din întrebările de la 1200 Să spunem lucrul ăsta da. Începem cu ele și continuăm până la 2400 Acum să vedem 300, 600, 1200, 2400 Cine vrea să ia banii ăștia? Înscrierile peste doar câteva minute Nu e greu deloc azi Sunt întrebări ca aproape întotdeauna La nivel de clasa 10 așa. Dublu sau nimic și Loredana Cu piesă nouă live din garajul Europa FM După știrile Europa FM de la noua Ce gătim azi? La întrebarea asta, Adihă Dean are întotdeauna răspunsul de bun gust. Așa să te la masă cu cele mai savuroase rețete în fiecare duminică de la ora 12 la Europa FM. Sunt Adihă Dean și vă aștept la Europa FM cu Medium Rare. Ascultă Medium Rare cu Adihă Dean. O emisiune oferită de Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.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 Auzi, bă, tot mai bine acasă, bă, tot acasă. Acum e acoperirea națională și dacă te portezi la Digimobil, primești din partea acasă un smartphone 4G Lenovo Vibe C. Eu primi, Auziți bă, primi și eu telefon, primi și 50 de gigabytes lunar net mobil. Hai, hai, intră pe digimobil.ro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 Heiner. Ajutoarele reale ale casei tale își talează calitățile, funcționalitate, design și rezistență. La EMAG ai până la 40% reducere la electrocasnicile mici Heiner. Comanda acum aspiratorul fără sac Heiner cu putere 1200W, sistem ciclonic și filtrul HEPA la doar 233 de lei. EMAG. Online va fi mereu simplu. Scuipi sângen timpul periajului dentar? Poți fi deja pe drumul către ceva mult mai grav. Urmează stațiile, respirație urât-mirositoare, retracție gingivală. Destinația finală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 Propuneri de nerefuzat pentru șefia Ministerului de Justiție și a celui pentru Mediul de Afaceri și Comerț, în acești termeni a vorbit aseară premierul Sorin Grindeanu într-o emisiune televizată despre propunerile pe care le va înainta președintelui Claus Iohannis. Postul pentru Ministrul Mediului de Afaceri este vacant, iar Ministerul Justiției este condus acum interimar de Ana Bircial, cea care conduce afacerile europene. Florin Gianu a demisionat primul din executiv la scurt timp după ce cabinetul Grindeanu a adoptat controversata Ordonanță 13 și a început protestele de stradă. În opinia sa, executivul, contestat de sute de mii de cetățeni, și-a pierdut credibilitatea. Cât despre ședința din 31 ianuarie, când a fost adoptată controversata Ordonanță 13, Florin Șianu a explicat că ministrii nu votează. 1, în ședința de guvern nu se votează, nu ai posibilitatea să te opui unui act normativ. Singurii implicați într-un act normativ sunt inițiatorul, avizatorii și primul ministru care își asumă acel act. Și al doilea lucru, eu cred că niciunul dintre uh, ministrii prezenți în ședința de guvern nu știau despre acele acte care au fost aduse la sfârșitul ședinței de uh, guvern. Florin Iordache a demisionat apoi forțat de la justiție fiind cel care a inițiat controversata ordonanță 13 prin care s-a încercat modificarea și a legislației penale și totuși ordonanța 13 rămâne deocamdată în dezbaterea comisiei juridice din senat alături de legea grațierii dezbaterile ar urma să fie reluate marțea viitoare vor fi invitați la discuții reprezentanții ministerului justiției cei ai CSM și ai administrației penitenciarelor în schimb cu unanimitate senatorii au dat un de ordonanței 14 cea care abrogă schimbările codurilor penale. Documentul a ajuns acum în Camera Deputaților pentru votul final. Președintele Camerei Liviu Dragnea spunea ieri că legea de aprobare a Ordonanței 14 va fi votată de deputați cel mai târziu, în marțea viitoare. În plan extern, Moscova a instalat o rachetă de croazieră, ceea ce ar reprezenta o încălcare a unui tratat care a contribuit la sfârșitul războiului rece. Un oficial de rang înalt din cadrul armatei a confirmat informația pentru CNN, informație publicată inițial de cotidianul The New York Times. Un oficial al administrației Trump a declarat, citez, analizăm informația. Raluca Hatmanu. Moscova a instalat un nou tip de rachete de croazieră cu rază medie de acțiune în pofida plângerilor oficialilor americani că încalcă Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare, tratat care le interzice Statelor Unite și Rusiei să desfășoare astfel de rachete la sol, a declarat un înalt oficial din administrația Trump, citat de Reuters. Rusia a desfășurat în secret racheta terestră de croazieră SSC-8 pe care o dezvoltă și testează de mai mulți ani, a afirmat oficialul confirmând un articol a a apărut inițial în The New York Times. Potrivit unor informații care circulă pe internet, rachetele cu rază medie de acțiune au fost desfășurate în districtul militar central al țării. Rusia ar avea în prezent două batalioane de astfel de rachete. Știm că este o poveste veche. Rușii au construit și testat aceste lucruri încălcând tratatul încă din timpul administrației Obama, a spus sursa citată de Reuters sub acoperirea anonimatului. Problema acum este că acestea sunt desfășurate și este o și mai mare încălcătate care a tratatului, a adăugat oficialul. Ministerul Rus al Apărării nu a comentat deocamdată informațiile. Șeful Secret Service, serviciul care asigură între altele și paza președintelui american, a anunțat că se retrage din funcție, va demisiona în data de 4 martie, scrie presa americană. Potrivit CNN au circulat informații potrivit cărora agenție a avut tensiuni cu echipa privată de securitatea lui Donald Trump. Ciprian Ioana ne explică. Postul american CNN a intrat în in posesia unei scrisori pe care Joseph Clancy le-a trimis o angajaților serviciului care asigură paza unor persoane importante din Statele Unite, printre care și cea a președintelui. Vă rog să acceptați mulțumirile mele sincere și din inimă pentru dedicarea voastră față de misiunea noastră. M-ați inspirat, a afirmat acesta. Clancy, în vârstă de 70 de ani, a devenit director al agenției în februarie 2015, dar a lucrat în cadrul Secret Service timp de 27 de ani. Se pare că au existat tensiuni între agenție și echipa privată de securitate care îl apără pe Donald Trump de an de zile, însă Clancy a dat asigurări că nu este adevărat. Lituania a interzis prin lege pedepsa corporală asupra copiilor, un amendament în acest sens a fost adoptat fără niciun vot împotrivă de Camera Inferioară a Parlamentului de la Vilnius. Votul are loc la o lună după ce un băiat în vârstă de 4 ani a fost bătut până la moarte de mama sa și partenerul ei de viață care consumaseră droguri. Noua legislație face din Lituania cea de-a 52-a țară care scoate în afara legii vedapsa corporală asupra copiilor. Știrile s-au prezis documentații aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropa.fm.ro. Ioana, mulțumim Sport, Luca Pastia.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 sunt programate săptămâna viitoare. Luca, mulțumim! 9 și 6 minute, rămâneți cu noi, dăm 2400 de euro în această dimineață la dublu sau nimic, înscrierile încep în 3-4 minute. Europa FM frecvență cu tine. Europa FM Lullaby, you're the Through the night. Doesn't oh, oh, no matter where you can never be apart, the way that you are, the way that you whisper, so I think you'll feel my desire, I knew right from the very start, that you would go and steal my heart, the moment you came, you gave me the feeling I needed to bring back the fire, the fire, the fire. the, line, the fire. you're the melody that gives me one more through the night, through the night, all through the night.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 No way, I just want to keep you safe with me Tell me you stay forever here with me babe. I don't ever want let you go No way, I just want keep you safe with me Tell me you'll stay together here in this moment Forever and ever 9 și 10 minute, bună dimineața, prieteni Ne ascultați deșteptarea la Europa FM Imediat începem înscrierile pentru dublu sau nimic. Sau să le începem acum, că e lumea Cum, Cum zici, zici tu, nu știu Hai să le uite, începem acum 1769 SMS cu tarif normal, trimiteți un SMS sau câte vreți voi până la urmă la 1769 în care să scrieți dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și luați-ne banii. Azi avem 2400 de euro. 2400 de euro. 1769 SMS cu tarif normal, scrieți musai dublu, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. A fost un moment uh, special ieri la arena lui Cătălin A Fix la acea oră, da. A venit Cătălin Tolontan cu un subiect bombă și anume că la Muzeul de Geologie din Capitală, care este pe Chiselef, în apropierea Guvernului, lângă piața Victoriei, peste drum de muzeu Antipa, sunt niște roci radioactive și niște fosile radioactive de mamut. Uh -huh. deci, mamut un, la mamă. <laughs> un, un mamut radioactiv în curte. Cătălin Tolontan a obținut... Sub o prelată. Da, a obținut sub o prelată. Da, mamutul radioactiv sub prelată. Cătălina a obținut un raport uh, al Institutului, făcut anul trecut, care nu a fost difuzat, a rămas secret acolo. Și, mă rog, Cătălina a ridicat întrebarea de ce, dacă sunt aceste probleme, de ce nu sunt avertizați vizitatorii. Uf, ok, mă rog, noi am discutat, era un subiect absolut bombă. După aceea, cititorii lui Cătălini Tolontan au remarcat faptul că sunt niște valori cam mari, adică da, real de mare acolo, și era... că ar trebui să fie... Uh, vorba e un accident de proporția Cernobâlului, ca să... dacă ar fi adevărat. Cătălina a reverificat și a descoperit că făcuse o eroare. Mă rog, echipa lui făcuse o eroare, interpreta greșit niște cifre, muta virgula niște uh, unități mai în stânga și ca atare de fapt nu este o problemă atât de mare, ca să zic așa. Cătălina a făcut uh, un lucru absolut onest, a corectat greșeala imediat Ce a descoperit că a greșit Și a prezentat scuze și a retractat uh, Informațiile Ăsta este un lucru pentru care Eu aș vrea să-l salut uh -huh. Mai ales că aș vrea să fim corecți până la capăt Da, a fost o greșeală Dar și-a prezentat scuze și a recunoscut-o Spre deosebire de Mulți alți, așa zi, jurnaliști Care persistă În uh, eroare și în dezinformare Deși uh, sunt dați în fapt Și persistă an la rând deci, din acest punct de vedere, să-l salut, să salutăm pe Cătălin Tolontan, nimeni nu este ferit de greșeală, sigur că nu e plăcut să ajunge situația asta, dar semn că și-a asumat a fost faptul că a strâns de pe Facebook după aceea, a fost un val de miștouri da. cu mamutul radioactiv de la uh, Muzeul de Ge Geologie și uh, el însuși a strâns de pe Facebook cele mai bune poante pe care le-a pus într-un material și a spus ne asumăm, aveți dreptul să râdeți de noi, uite cele mai bune glume. O și parte din ele, o parte din ele. În semn da. de salut, aș vrea să le remarcăm. Colegul Ciprian Muntele zice, îmi vine să mamut naibii din țara asta după ce am aflat. Patrick de Hilerin zice vestea bună e că protestatarii nu vor mai avea nevoie de lanterne, vor radia natural o lumină plăcută. Times New Roman, dacă nu vrei să dai banii pe radiografii, trebuie doar să-ți faci un selfie la muzeul de geologie. Bună de tot. Bamă, bună. ce bune. <laughs> da. Tolo ne-a făcut un bine, zice Adrian Georgescu. Nu ne mai scoatem iubitele la restaurant că e pericol de radiații. Corect. Oana Dobre, acum cu radiațiile am aflat ceva important, cum au putut să fure cu trei mâini. <laughs> da. Sebastian Lăzăroiu, oricum măcar s-a lămurit de unde veneau razele laser și de ce nimeni nu-și făcea griji cu costurile luminilor de la telefon în piața Victoriei, păi era o sursă inepuizabilă de energie la mamuții radioactivi. Da. Times New Roman, tipic românesc. Timp de 25 de ani, radioactivitatea n-a ieșit la iveală pentru că muzeul avea magneți pe contorul Geiger. <laughs> da. Uh, Elen Elenina Nicuț. Sper să se sesizeze cineva și să completeze tabloul lui Mendeleev cu cea mai nouă descoperire, Tolontaniul. Tolontaniul, <laughs> da. Mamutul presei românești. Da. Și am spus, eu mi-am adus aminte că am văzut un film, după întâmplarea de ieri, am văzut și eu un film Planeta Mamuților. Da! <laughs> Dragoș fost fostul coleg, m-a întrebat dacă nu care cumva a jucat în el și fotbalistul la Adi Mamutu. Mamutu, da. Și eu am spus că nu, cred că era de fapt cu Mamutu se seco. Da, asta e glumă Băi, pentru cei mai învărți. Îi zbor, da, nesfârșit de glume da. după știrea de ieri. Deci nu adevărat, până da. la urmă. Da. 9 și 15, mai aveți cât? 5 minute de înscrieri pentru dublu sau nimic. 1,7,6,9 SMS cu tarif normal, cel puțin un SMS în care să scrie Numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și Musa dublu ca să intrați în cursa pentru 2400 de euro. Coborăm în garaj, Loredana e acolo, lansăm o piesă nou-nouță în câteva minute. Rămâneți cu noi! Yeah!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 bebelușilor și copiilor. Floră delicată de hippie flor protejată. acestea este sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ține volanul! Dreapta! Ia dreapta mult! Da, să iau, nu vezi că iau? Iau cât pot să iau! Nu mai lua, că am ajuns la ING. Bun venit la creditul pe repede înainte. Vă ajut? Ar fi bine că împingem la creditul ăsta de...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 Europa FM suntem în garaj. Cred că ne zis deja, nu? 20, 20. Uite aici suntem Suntem live din garajul Europa FM Live și pe pagina de Facebook Din garajul Europa FM Pagina Europa FM, bineînțeles Cu Loredana Dana. Bine ați venit, dragi prieteni, la radio Am promis zilele trecute că lansăm o piesă Nouă, nouă, nouă și frumoasă Ei bine, vă prezint pe Loredana yeah! Pardon Ah, nu era Lore, Dana, era Vlad. Lore, mai încercăm o dată. Lore, Dana. Bună dimineața, Lore, dimineața e binevenit. Suntem în direct? Da, suntem în direct. Pe bune? Da, da uite acolo Bună suntem pe Facebook. Bună dimineața tuturor. Și wow! suntem și pe radio în momentul ăsta. Ce faci? Ce să fac? Sunt foarte fericită că vă revăd. Știți că sunteți foarte dragi Bună! și uh, chiar dacă am așa wow. o problemă dimineața ca cu cine? Nai da, și cu traficul ăsta, ca să ajungi la Europa Ui, FM dimineața, trofana, e da, într-adevăr o mare... e o mare nebunie. Artist, artist. Toată lumea vrea da. să vine la Europa FM și a, e trafic. A -a. <laughs> Așa Vlad, nu ai voie să știi că ăsta este un microfon uh, magic. Mm -hmm. uh, și trebuie să ai grijă cum îl folosești. Decât, uh, să fie... Atins de vocea mea. Atât, atât. Noi nu o să știi că ne face plăcere să ne trezim cu Loredana. Oh, Așa că te rugăm să laseți piese mai des. Ok. Uh, o, să mă, o să mă concentrez. Cum e ziua de azi? Ziua de azi este extraordinară. Este o piesă și nu numai o piesă, este un îndemn să trăim uh, viața acum și nu să trăim în viitor sau în trecut. Să fim... Uh, prezenți, să fim aici, să ne bucurăm de fiecare clipă, de fiecare secundă, de fiecare rază de soare, pentru că uneori uităm că cele mai simple lucruri sunt chiar aici, în acest moment, cu noi. Cum că... sunteți voi acum cu mine? Normal, să știi că a pus mâna pe microfon într timp. <gri> <gri> ah, e nenorocire. Bine. Da, <gri> microfonul meu, mersi, nu-l mai spân acum o lume. Hai, <gri> Hai să ascultăm ziua te te de ca azi ca el atunci. El ascultăm da, ziua de azi și vreau neapărat, nu pleci, vreau neapărat să vorbim despre cartea pe care l-a lansat-o da. în urmă plec, cu ceva nu. vreme despre turneu și așa Rămân mai departe. Cum după emisiunea, dacă vrei. Cu mare plăcere. Hai să vedem live, în deșteptarea din garajul Europa FM, Loredana. Câtă lume n-a iubit, câtă lume n-a simțit, ce simt și eu acum. Că lume n-a pățit să iubească infinit, să înfrunte în doi furtuna. Ai apărut exact când trebuia, să spui că ești al meu și sunt asta. Am spus că nu o să mă mai tem și să te iau ca pe un semn. Așa că hai să nu ne gândim la mâine. Noi Să prească timpul Și poate mâine vrei să pleci Poate n-o să mă dorești Nu pot ghici destini de azi, Loredana, live Ui. în garajul Europa FM, în deșteptare. Uite ce drăguță ești, uite ce frumoasă ești. O, Vezi? O, Vezi, Vezi? suntem live pe Facebook. Suntem live pe Facebook, pe Facebook-ul Europa să FM, dacă vreți să vedeți imagini de aici. Uh, se uită acum la noi și uh, le aduc aminte, ziua de azi contează, nici o altă zi. Auzi, piesa asta e un soi de 30 de clipa până la urmă. Un soi de 30 de clipa, dar uh, mai mult decât uh, 30 de clipa. Cred că uh, Uneori trăim fără să fim prezenți, știi? Adică respirăm, dar nu suntem conștienți că respirăm. Așa și cu... Doamne ferește, să mi și... se întâmple totuși. <laughs> Cum adică? Păi nu știu, că poate nu dau seama și nu mai respir la un moment dat. Nu, nu, nu. respirăm, respirăm, cu siguranță, dar dacă am fi conștienți de fiecare uh, moment din viața noastră, cu siguranță că uh, n-am regretat atât de mult... Eu să știi Plânt, că nu regret. De momentele frumoase și nu le nu le la momentul respectiv, știi? Eu nu regret nicio clipă Vlad să respirăm același sunt aer cu îlanda. Ah, este cu tot aici. ce ți puteai dori în dimineața asta. Sigur că da. Să rămână Lore. Eu sunt invidios pe energia ta, pentru că fi dimineața aici ai o energie absolut debordantă. Ești formidabilă și ești super tare. Dimineața, ceea ce... Cum să Dar spun? să știi că noi și în apreciem... da energie. Da, da. Dar mai ales dimineața. Adică noi știm să apreciem oamenii care sunt plini de energie dimineața. Să știi că Loredana și dozează energia pentru momentele importante. Da. Crezi? Ah, ce frumos. Eu, așa, bă, eu așa am văzut. Depinde cum o dozezi. Pentru că, cred că energia trebuie să o, să o menții ca o flacără, nu? Dacă ești plăștit, negativist, ai gânduri... Uh, urâte sau triste, cu siguranță și energia ta se duce de râpă. Eu cred că energia este... Uh, vine din interior, bineînțeles că vine din interior, dar vine din uh, bucuria ta de a trăi și de a, de, a, de a i face pe ceilalți să se simtă bine în ta. Cred că și asta... Am văzut că ai uh, suficientă... Ne... contează la mine. A, da, da, da. orice totul contează la tine. Da, pe, cine, pe cine am lângă mine. Normal. Uh, am văzut pe că ai zi, energie zi, pentru un Dita mai turneul. Uh, da. Și mi am luat-o fițuică aici. Și Uite, în, începe 1 martie. Da. Corectează-mă tu. Craiova, o, Caiova, da, 2 cu vâlcea 3 Pitești, 6 Martie-Brașov, 7 Iași, 8 Bacău, 13 Constanța, 14 Galați, 15 Buzău, 16 Plăiști. Da, dar... Mai avem uh, surprise, mai avem câteva date în plus, care au apărut uh, chiar uh, ieri. Uh, este vorba de Cluj, pe 20, nu? Da, da. Pe 20 martie. Îndrăznește unu să te contrazice. Mai entuziasmat. Da, da, chiar Ziceți, adevărat. da. Zis, da, da. Chiar E adevărat. E adevărat. Uh, 20 martie uh, uh, Cluj, uh, 21 Orada și 22 Timișoara. Deci vom termina la Timișoara și acolo, dacă vreți să veniți, vă invităm la partiul de final. Uh, mergem Vlad? Clar! Știu eu un loc cu plesca, vița bune, În că abonea, cum să da, ce, zi, ce, zici, ce zic, Timișoara? Lață, direct din, din After Hours Trebuie să verificăm ah, când e. pică și Pe jumătate da? suntem la Timișoara Pe păi 22, verificați, da. aveți un calendar? Ia vezi eu, când e Poate ne pe Facebook, că noi nu știm când e 22 <laughs> 22 ce? <laughs> da, martie, martie ah, martie. <laughs> Pentru martie nu am plătit A, da, Și tur turneul ăsta, să știi că e, e foarte interesant, o să înceapă Cu un concert la Londres. Andra care va fi sâmbătă seara Venim și acolo La Alice Bar Și uh, uh, veniți și acolo Da, cum să nu, ia să fii atent -a zap Băi, e sâmbătă seara, duminică, dormiți da, da, Ești pe baritaină da. Auziți Big Ben-ul da. <laughs> Și <laughs> Big Benul, Benul, Benul. La Ben rămânem um, Așa că vom pleca Peste câteva zile, ei sunt nerăbdători Pentru că nu trebuie să Nu au nevoie încă de viză De asta sunt Faci turneu înainte de Brexit Exact, e ultima Ultima Și după aia Plecăm în Mexic La Cancun Acolo nu ne inviți Venim direct de pe plaja de la Cancun Venim direct La Craiova Băi, așa facem, pe cuvânt, gata Clar. Deci avem Londra, Mexic Londra, și Craiova, Craiova. <laughs> Tare. să rezervăm Să rezervăm șez da? loc Și, Very good. <laughs> da. și azi, bine azi. Da. <laughs> Zim două cuvinte și despre cartea Pe care ai lansat-o uh, de curând am adus două cărți uh, Și ție, Vlad, ți am adus să știi că nu te-am Neghijat Eu mă uit în ochii tăi, nu știu ce să mai spun <laughs> nu te neglijezi niciodată <laughs> Mi-am dat uh, seama <laughs> sunt, uh, sunt acolo în spate uh, ah. Vi le aduc acum sau după? Păi când vrei tu, hai A, după, okay. hai după, ca după să mai și cântăm. Acum să, să nu mai fiu un direct. Da, da, nu da, bine, da, nu e bine, nu e frumos da, să fiu. fi indirectă. Da, da, da. Este o carte despre amintirile mele din copilărie și despre amintirile părinților, prietenilor, colegilor... Iubiții, iubirilor mele Aici da? vreau să întreb până unde merge cartea <gângări> Dragul meu, trebuie să o citești <gâri> Nu să-ți dau detalii Prefer să văd filmul <gâri> <în> partea, atât <gâri> <gâri> Prefer să vezi filmul <gâri> Ok, nu vrei să vezi Întotdeauna în carte sunt mai multe detalii Normal, de normal, de da Și ajută și imaginația și așa, da, Dar vârstă... cartea este detaliată Dar da, da, Abia aștept să citesc cartea și îți mulțumim da, pentru cartea. Se carte. sentimente, ca și uh, numele turneului și concertului pe care îl uh, duc în țară. Și uh, este plină de amintiri foarte emoționante și uh, Hazlii, și cred că va fi o lectură foarte plăcută și pentru tine, și pentru tine, he, he, și pentru tine, cel care te uiți acum la mine. Suntem live pe Facebook, hai să mai cântăm o piesă. Ai, ce ai primit de Valentine's Day? Uh, am primit niște cărți extraordinare de... de... Tu numai cu cărți în da, ultima perioadă? Foarte... E silitoare. Văd acum, a compensez. <laughs> și cum e mai, mai bine mai târziu decât niciodată, nu? Așa e. Așa, hai să Am mai, mai cântăm o excelente De abia aștept să le citesc O să le iau cu mine uh, în avion Pentru că va fi un drum foarte lung până în Mexic Și uh, o să mă delectez cu acest Sfânt Valentin uh, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt nu chiar așa da, Sfânt, la, Sfânt, la la 10.000 de metri Bine, ce mai cântăm? Uh, mă gândeam dacă tot uh, suntem post uh, Sfântul Valentin Să nu fim deprimați pentru că întotdeauna zice... după... <gânghi> să a, supraviețuit. <gântu -i> a supraviețuit! Bravo! Ați scăpat ieftin? Da, așa zicem noi Dar urmează 1 o martie, martie, adică avem treabă zi trebuie să fie un Sfânt Valentin Zou! Da, da. din păcate pentru voi Ea mai adun niște cărți <gântu -i> pentru loredana. asta da. pentru că mie îmi plac inimioarele Și mai ales atunci când Pot să cânt despre dragoste și despre inimi Nu frânte, ci inimi fericite Acum am gândit, tot așa, după, după această frumoasă sărbătoare, să vin totuși cu un cântec pe care l-am lansat de Sfântul Valentin, acum ceva timp în urmă, acum vreo 10 ani, cred, Diva înamorata. O, oh, super tare! Un cântec pe care l-am făcut împreună cu Adriana Nescu, regretatul Adrian Nescu, și o să-l cântăm live. Ele s-au trezit acum, după cum vedeți, Maria și cu Betty. Bună Maria, bună Sunt Betty Bucurea, uh, Sunteți ok să cântăm acest cântec? sau să cântăm altceva. Au uitat versurile, dar nu e nicio problemă. Se dă cu la la la. Diva înamorată pentru toate divele îndrăgostite, pentru că orice femeie este o divă. Ia uzi, Vlad. Atunci când este Ce? în papucii Ce? de casă, să știi. Diva inamorata asta. Loredana e live din garajul Europa FM. Vă reamintesc, vă puteți, o puteți urmări pe Loredana Live și pe pagina de Facebook Europa FM și... 9 și 38 de minute, noi am fugit din garaj, ne-am întors în studioul de așteptare, și o așteptăm și pe Loredana alături de noi, pentru că ne jucăm, ne jucăm, ne jucăm, v-ați înscris, ați fost foarte mulți cei care v-ați înscris prin SMS la 1769 în această dimineață, valoarea premiului a ajuns la 2400 de euro, plecăm de la 300, deci nu e puțin lucru, știu că o fac de fiecare dată, Vlad, pe la câte eu opri dacă ai dacă ai fi în jocul ăsta... L-aș mai aștepta și mâine... Nu, nu, nu, pe la aș... joc... Da. La 4.000 m-ar interesa săptămâna asta. La 4.000. Adică săptămâna asta, da. Săptămâna viitoare, tot așa, da. Săptămâna asta, sigur. Dar dacă ai fi acum, uite, pleci de la 300 și poți ajunge la 2400, pe la cât ți s-ar face frică așa un pic și te opri. La... Sau ai merge până la capăt? Până la capăt. Până la cap... Bine asta, că știi între... răspunsurile ce... la întrebări. Că asta am văzut întrebările și până la capăt. <laughs> ai merge până la capăt. Da. Bine. O așteptăm pe Lori uh, să vină sus în uh, studioul Europa FM. Vă reamintim, în această dimineață, Loredana a lansat ziua de azi cea mai nouă piesă a ei. Am ascultat și diva inamorata, am vorbit despre carte, despre turneu, despre tot ce are de gând să facă Loredana, dar vreau să știu ce face Corina. Cine e? De ce? Și așa mai departe. Corina din București, bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit la Europa FM, Corina! Bine v-am găsit! Ce faci? Ce să fac? La birou! Luată ca... prin surprindere că nu mă așteptam să fiu selecțată. De selectată. ce nu te așteptai? Păi n-ai trimis SMS? Câte SMS-uri ai trimis? Ba, da. Uh, nu, m-am înscris pe internet. SMS-uri am trimis mai multe, dar uh, De deci n-am fost ales așa. Astăzi, calculatorul, pe calculatorul da. a ales de pe site. Calculatorul a ales de pe site-ul Europa FM. Dacă vă reamintesc, dacă vă înscrieți pe site-ul europafm.ro, puteți să ajungeți în direct, așa cum i s-a întâmplat Corinei în această dimineață. Nu trebuie decât să intrați acolo, să dați câteva date și, uite, aveți șansa să ajungeți în direct. Uh, Loredana, bine, bine Bună, bine v-am regăsit! Iartă-ne că te-am singurică Bună. în bine, faci Bine, băieți, voi! Bine. Știi, știi jocul nostru? Dar nu eram singură, eram cu niște fete și băieți. Cu toată trupa, practic. Cu agorizii. Uh, avem dublu sau nimic, jocul la care da, artistul și place, invitat la nebunie, dă banii. Aoleu, scai... sper să și eu. Da, ce- 400 de euro avem de toată. Ai banii la tine? Iam pe card. <laughs> Bruz m-am îngrijorat. Adică pay card, pe card. card. Bruz m-am îngrijorat pentru că de fiecare dată când Loredana a venit la toată sau nimic, am da. dat Ah, da. deci... Hai că nu dai de la tine. A, atunci înseamnă că am noroc. Corina, Cine? Corina? Corina, a fost... Corina da. mergi pe mâna mea. Da, Corina o, să o, știi că... Fata mea. mea. <laughs> Loredana mergi poartă noroc. Ta. Mulțumesc frumos, Bine. așa sper să fie Păi hai să putem, de la cât plecăm De la cât am zis că plecăm astăzi, de la 300 de euro Așa puțin Da, dar no. facem 600, <laughs> 1.200 că Avem șanse și... să ajungem la mai mult Hai să vedem, multă baftă Corina Baftă Știi, Corina -o -o regulamentul. Da, Te poți opri da, oricând da, da. și rămâi cu banii câștigați până atunci Sau dublezi, dar risc Orice ar fi banii. nu te opri Corina Ai 8 da. secunde ca să răspunzi corect 300 uh -huh. de euro Loredana, ai voie să o încurajezi, ai voie să o ajuti. Aha. Uh -huh. Corina, spunem, cine a scris romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război? Camil Petre. Brr. <laughs> Loredana, nu s-a putut abține. <laughs> Ce? Camil Petrescu, bravo! A Am fost coșmarul meu. Coșmar? Cum? A fost câtorul meu preferat din liceu. cum? Dacă ultima noapte de dragoste a fost coșmarul tău? Fie, Romanul. Fiecare Romanul cu cel doare. Bine, Corina, așa cum a spus și Loredana, bravo! Ai 300 bravo! de euro! E foarte bine! Ce facem cu banii ăștia, Corina? Mergem mai departe. Mamă, cât curaj are Corina dimineața asta. Vezi câtă energie, că vorbești de energie și de asta câtă energie aduci în programul nostru, Loredana? Ce tare! Mă bucur! Așa erați am adormit când am venit, a? No. Nu! Știam că vii, nu. V-am injectat uh, puțină cafea în da, bene. Da. Adrenalină. Adrenalină. Adrenalină. Corina, mergem mai departe? Da. da, sigur că da. 600 de euro. 600 de euro. Mai 8 secunde. Da. <laughs> Să știi că Lore chiar ține pumnii cu energie, da? Știu, dar nu prea strângi, știi? <laughs> Cine a fost primul împărat creștin al Imperiului roman? Aaaaa. Hai! Hai! Dugiuta, papa, papa, papa, papa, papa. Adrian, a zis. Da. Copilul. Nu. Nu, no, nu. No. Dacă n-a fost el, a fost Constantin. Și dacă n-a fost Constantin? Altă variantă nu am. Constantin, Dar pe Constantin. Vrei să vă cântă asta? Da, ia După să aia după cu lupă au plecat băieții, ia. Corina nu știe dacă au plecat băieții, s ar putea să se fie. Noi făceam o variantă mișta, da. desprăparat asta. Constantin era oh, Corina, of. Constantin. Ah, nu se pune, pe păi a ghicit. Pe păi a ghicit ce? după. Și nu, a ce da după? A, cum n-a păi fost, fost un semnal. A zis da, Adrian. A fost alea 8 secunde, a, să știi. Da. Da. Nu. Corina s-a mulțumit tare mult, Te-ai avut noroc, Te a extras calculatorul după înscrierile de pe site-ul europafm.ro. Da, n-a fost noroc până la capăt. A, da. a stai, ce rău Mai încerc. A pierdut toți banii? Da, a pierdut toți banii. Nici măcar a trăit să Dar a pierdut toți Nimic, nimic, nimic, nimic. Da. Păi asta e... Asta a vreau. cântat gratis. Ună <gătări> asta e, că se e bine să mai cânt și gratis, să știi. Da, ți se întâmplă? Prebune. sau Sigur, o faci în mod atunci când e Sunt... Concerte de caritate sunt uh, momente în care trebuie să, să faci uh, anumite um, gesturi. gesturi de genul ăsta pentru oamenii care au nevoie de, de tine uh -huh. și n-au uh, posibilitatea să te asculte altfel. Sau să vină la un concert să plătească un bilet. Uh -huh. Ce ți-ai propus pentru 2017? Hai că suntem la început. Ești primul artist care vine în deșteptarea, primul artist pe care l-am invitat anul ăsta în deșteptarea. Mă, ce tare! O să vă port noroc, să știți. Și n-am vorbit despre asta. Adică toată lumea se gândește între ani la cât de re... bine ar putea fi anul următor. Da. Știu? Mă gândesc că anul ăsta chiar să fie un an în care să dăruiesc mai mult. <hânt> Și dacă tot vorbeam de caritate, îmi doresc să... Să adun mai multe lume în jurul meu care să înțeleagă cât de, cât de important e să dăm din, din ce avem, să dăm și la cei care nu au. Și uh, nu neapărat uh, că trebuie să faci donații în bani sau trebuie să faci, eu știu, uh, ceva uh, din punct de vedere material, uh -huh. ci uh, pur și simplu... Uh, să lumea să fie mult mai generoasă și mai caritabilă decât am fost în 2016 sau până acum. Cred că cu toții avem nevoie de acest fel de activism uh, în viața noastră, pentru că um, e foarte multă încă suferință pe lumea asta și sunt foarte mulți oameni care au nevoie de uh, de ajutorul nostru, și moral, și material România, apropo de suferință România suferă zilele astea Foarte tare. E împărțită în două, cel puțin Crezi că în două? Cel puțin în două Eu, eu cred că nu e împărțită România în două Cred că, nu, nu, cred că cu toții Până la urmă simțim uh, aceleași lucruri Indiferent dacă Eu știu uh, Unii sunt într-o tabără aparent sau în alta Dar cu toții vrem o, o schimbare Eu, sinceră, să fiu Nu mai cred în revoluții eu cred că um, revoluția stă în fiecare dintre noi. Cred mai degrabă în um, copii rebeli decât în uh, copii revoluționari. Înțelegi diferența? Uh -huh. Pentru că um, revoluția implică ceva politic din start. Pe când uh, atunci când uh, cu adevărat uh, îți, îți, uh, îți exprimi uh, Punctul tău de vedere, fără să fii manipulat de alții, atunci ești un rebel. Deci, de cu rebelii ieșim din situația asta? Da! O, re -o rebeliune să facem acum. Dar nu Revoluție, o rebeliune, da, da. Dar uh, cred că politica e politică și cred că uh, e o chestie limitată. Cred că noi trebuie să trecem dincolo de politică. S-ar putea să fim oameni. În stradă, zilele astea, să nu fie neapărat politică, ci teama de hoți. Exact. Dincolo de politică. Teama de ce? De hoți. Te Cred că lumea de asta a ieșit. Nu cred că lumea s-a uitat neapărat la ce partide de. Exact. acolo, ci la faptul că... Și de asta nu cred că lumea e împărțită, pentru că cu toții avem aceeași opinie când e vorba despre uh, oameni care nu fac lucruri corecte. Uh -huh. Nu? <laughs> Că Dana, putem fi divizați. Îți mulțumim. Eu propun la final să mai ascultăm o dată piesa, ziua de azi, oh. orienta single pe care tu ne-ai propus-o zilele astea. Să mulțumim tare mult pentru că ai venit cu noi în. Și rechiparea. să urmăriți și videoclipul, pentru că am lansat și un videoclip uh, ieri la acest cântec. Și este de pe ca... YouTube. Ca și e, e făcut. Uh, nu, e, e o tehnologie foarte nouă așa. cu care a fost făcut acest clip, nu, uh, -am produs așa. de atelier nomad. Și uh, ar fi interesant să să vedeți acest uh, videoclip, pentru că e ceva foarte proaspăt acolo și foarte interesant din punct de vedere vizual. Am încredere și în tine și în Atelier Nomad pentru că sunt partenerii noștri în tot ceea ce da. tot grafica pe care o facem și nu numai la live pe plajă de ceva vreme încoace. Îți Stia. mulțumim! Ziua de azi, Loredana! îndeșteptarea. deșteptarea! Europa FM Ce simt și eu acum Câtă lume n-a pățit Să iubească infinit Să-mi frunte doi furtuna Ai apărut exact când trebuia Să spui că ești al meu și sunt a ta. Am spus că nu să mă mai tem și -o să te iau ca pe un semn Așa că azi, Loredana, în deșteptarea, frumoasă piesă, ce să zic? Da, și mie îmi place foarte mult, e orchestrată și gândită foarte, foarte frumoasă. e cântată chiar de filarmonica din Ploiești, viorile sunt trase acolo, pianul, chiar e cântat pe bune, nu cu Orchid. Uh, cu nu cu clapa da, da, da, da, da, da. Mulțumim și pentru cărți Da, au sosit cărțile uh, Vreau uh, cu ocazia asta să-i mulțumesc și Cristine Bazavan Pentru că ea a insistat uh, uh, ca această carte să apară Și ea a tras de mine Și uh, uh -huh. ea poate, este în spatele bine făcut. Acestui minunat proiect Și ne dorim să continuăm uh, uh, Cu Cartea numărul 2 anul ăsta se sperăm că avem norocul să scriem și. Asta-i până pe la 18 ani. Am inteles. Ah, Asta vreau să spun că acum fi... am 19 și atunci. Aaaa, anul ăsta o... Și 50 Shades of Grey a avut o continuare. Ah, nebunule! Nebunat, Mai adaug doar că dacă astăzi am avut 2400 de euro, punem încă 800 cumva și mâine avem. 3200 la dublu sau nimic? Ai gicit, 3200. Mama, o gașcă de bani. Vă mulțumim tare mult pentru că sunteți cu noi. O zi frumoasă, vine Cipian Dinu, numai bine. Oate vă tare cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM.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 Smart de la Doctor Hart